Tizenharmadik fejezet. Hó nincs, csak hideg. Lehet, hogy az idei tél eltelik hóember és szánkózás nélkül. A szobában állok nagy halom ruha előtt, kezemben a kék póló. Ez volt rajtam az nap. A nadrágot, egy fekete farmert már rég kidobtam. Ezt is ki kellene. Az ember ne vigye magával a múltat. Nem akarom kidobni. Jó az anyaga, a szabása. Nem minden kék áll jól, de ez igen. Minden rendben, kérdezi anyám. Mutatom a pólót. Nem lenne furcsa, ha felvenném? Mintha nem akarnék elszakadni a múlttól. Szeretném újra átélni, mindig áldozat maradni, ilyenek. Viszont ha kidobom, olyan, mintha meghátrálnék. Vagy ez hülyeség? Anyám gondolkozik. A lényeg a szabadság. Azzal felkap egy bőröndöt, az előszobába viszi. A kék pólót összehajtogatom, egy másik bőröndbe teszem. Anyám az előszobából figyel. Szeretném elmagyarázni. Ha kidobnám, az nem lenne őszinte gesztus, csak kétségbe esett erőlködés. Nem vagyok még túl rajta. Egy ideig nem is leszek. Végül nem mondok semmit. Azt hiszem, nem is vár magyarázatot. Elhagyjuk Budát, megyek vissza a belvárosba. Újra Andrási, négyeshatos, kutyaszar, nem kell majd taxiznom és fél órákat várni a buszra. A fák hiányozni fognak, de legalább minden közel lesz. A megérkezésre gondolok. Ahogy kipakolunk a kocsiból, a gyerekek összevesznek, kimelyik kágyban ágyban alszik. Vacsora, fürdés, hamar letenni őket. Lesz külön szobám, este nézhetek pornót. Anya, mesély, Hagyjátok már anyátokat, szorráljuk apám. Nincs vész. Vagy legalábbis nincs nagy vész, és ez jó. Általában tudok döntést hozni. A hibáimat belátom. Ha kell, változtatok. Sokszor beérünk időben az óvodába, és nem mindig én vagyok, aki elfelejti a gyümölcsnapot. Ha nagyon részeg vagyok, írok Márknak. Nem válaszol. Másnap szégyellem magam. Elhatározom, ez volt az utolsó. Felhívtam Ivánt. nincs -e kedve találkozni. Elmeséltem, hogy albérletbe költözöm. Judit terhes. Szeretne jó férj és apa lenni. Azt felelem, drukkolok, és ez igaz. Gergő néha ír, de mostanában egy fiatal lányjal látom a képeken. Andi szerint itt az ideje, hogy újra pasizzak. Semmi kedvem hozzá. Csetelni, találkozni, elvált pasikat hallgatni, hogy milyen szemét volt a feleségük, ők meg engem, hogy milyen szemét volt a férjem. A lendő volt férjem. Andi azt tanácsolta, írjam le minél részletesebben, hogy milyen férfit szeretnék. Szerinte, ha leírom, az univerzum meghallja és küldi a megfelelőt. Ő is így szerezte a munkáját. Nem hiszek benne, de a biztonság kedvéért este felírtam, Ilyen férfit szeretnék Aláhúzás, kettős pont gondolatjel. Az Ikea ágy részlegén azon morfondíroztam, egy vagy két személyes paplant vegyek. Két személyes, vágta rá Andi. ez erős gesztus, az univerzum értékelni fogja. Elhatároztam, sok növényem lesz. Andytól kaptam egy vitorla virágot. Ez a legigénytelenebb, kezd ezzel. Nem szabad túlöntözni és kiszárítani sem. Ennyi az egész. Talán menni fog. És minden más is. A vécét is könnyebb lesz tisztán tartani. A bútorokat tudom tologatni. Ha valami nagyon nehéz, a szomszédtól kérek segítséget. Ha elromlik a csap, szerelőt hívok. Ha nem hívok szerelőt, a kádban mosunk fogat. Főzök majd Milánóit. Ha nem főzök, pizzát rendelünk. Vagy lemegyünk a gíroszoshoz. Nem lesz baj, ha a gyerekek egymás után két joghúrta tesznek. Minden nap rajzolok. Már nem félek, hogy rossz lesz. Félek, de nem érdekel. Érdekel, de félre tudom tenni. Kísérletezek. Néha úgy érzem, sikerül. Ilyenkor erősen dobog a szívem. Anya, mesélj! A gyerek szobában ülünk az ágyon. Nézem az üres falakat. Ha az ablakon kinézek, a szemközti házat látom. Hiányoznak a fák. Minden annyira sivár. Honnan fogom tudni, ha megjön a tavasz? Anya, mesélj! Mit meséljek? Amikor megszülettünk. Egyszer, nem is olyan régen, egy szép napon megköszörülte a torkát az Isten. Sorakozó lelkecskék, idő van, szükségünk lenne valakire, aki szeretne Magyarországra születni. Előrelépett egy nagy csoport lélek. Ki az közületek, Kérdezte, aki szívesen menne Budapestre egy nagyon jó fejanyukához? Sokan előre léptek. Aztán így folytatta. Az anyuka alapvetően kedves, bár néha elveszti a türelmét. Akkor kiabbál. Ezt nem is mondta, szól közbe a kicsi. Már hogy nem mondta volna. Pont így mondott mindent. Azt is hozzátette, hogy az anyuka nagyon szeret énekelni régi magyar slágereket de kicsit hamis a hangja. Hát ez már szűkítette a kört, bizony sokan hátra léptek. Ráadásul, folytatta az Isten, egyáltalán nem szeret főzni, se sütni, korlátozott mennyiségben kaptok tehát majd csak palacsintát. Ej, bizony nagyon sokan hátra léptek, mert a legtöbb lelkecske édes szájú volt. Még így is jócskán álltak elől, ezért tovább folytatta. Nem fog megvenni minden vacak játékot, és hiába hisz vatta cukrot is csak egyszer kaptok egy évben. És annak sem örül, ha elveszitek a rózsát, és nem teszitek vissza a helyére. Ezt nem mondta. Jó, ezt lehet, hogy tényleg nem. A lényeg, hogy a végén már csak két kis lelkecskét kézen fogva egymás mellett. Hmm, szóval ti maradtatok ketten, szólt az Isten. Nagyszerű. Akkor most válasszátok ki, mely kötök jön a földre. Mi csak együtt megyünk, mert annyira szeretjük egymást. Az Isten belenézett a papírjába, összevonta a szemöldökét. Szó sem lehet róla, az már bizony sok lenne az anyukának, döntenetek kell. Ám a két lélek nem akart elszakadni egymástól, ezért így szólt. Oké, okay, rendben van. Az Isten nem is mond olyat, hogy oké. Okay. Tudod, Isten néha egyáltalán nem olyan, mint képzeljük, válaszolom. Mondhat olyat, hogy oké, okay, bizony, és még azt is hozzátette, jöjjön először az egyik őtök, és megígérem, hamarosan követheti a másik. Örült a két kis lélek, megölelték egymást, sírdogáltak kicsit, hogy el kell válniuk. Aztán az Isten kézen fogta az egyiket, itt az idő. Mondta, és elindított a földi útjára. A falat nézem. Nagy és üres, de legalább szép fehér. Érződik még a festés szag. Nagyot sóhajtok. Mi a baj anya? Nagyok a falak. Kiteszem majd a rajzaitokat, így olyan üres. Nekem tetszik. Olyan, mint az Isabella utcában volt. Isabella utca. Már nem azt mondja, hogy otthon.